Niin, neljä maailmaa, jostun, Anno, anna kakku, anna sakkua, Ja yritti nostaa sillä. Ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. jäkki on tällä hetkellä välipäivä menossa. Huomenna tärähtää puolivälierät ruutuihin ympäri Suomen maan. Ja tota, no niin, kahdeksan jengiä siis jäljellä. Raiteen pakki, 28. jakso, eli allekirjoittaneen ikänumeroilla mennään, mutta tuota, tällä kertaa niin, Lilja, Jussi ja Lainen miika ei kuulla, mutta tuota, no niin, uskollinen marakatti toverini. Niin, <tos> jussi Konttaniemi on saatu hereille sen oikeaan aikaan. <tos> <tos> <tos> Viho on on saatu taas eläviin kirjoihin, että tulihan tuossa aika myöhässä puoli kuuteen, mutta taas mennä viime yönä, ei aivan kuitenkaan jaksanut enää sitä Kings sharks peliä katsoa, mutta, mutta kuitenkin nyt on pudotuspelien toinen kierros nyt startattu äänäärissä omaltakin osalta. Joo, ja tota, no niin, hieno, hieno ammokiso on huippennus edessä. Kyllä. Mielenkiintoisia ottelupareja, ja tota, no niin, varmasti...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 Mutta no, näillä menhän iso tosiaan alkaa pikkuhiljaa heräilemään. Just hyvänä, hyvänä esimerkkinä checkki, joka sieltä pieniä elomerkkejä alkaa taas, taas esittämään. Kyllä, ja nimenomaan silloin, kun sitä eniten kaivattiin, niin aikamoinen, aikamoinen tasonnosta näytti olevan ainakin tuloksen perusteella. Mm. Mutta tota, nyt kun voidaan sanoa, että eräällä, eräällä tavalla niin lukukausi on päättynyt, eli alkusarja on päättynyt, niin tota, kyllä mä... Olisin sillä kannalla, että lähetään tälleen kylmästi kouluarvosanoin antamaan että me, ja puhutaan noista jokaisesta joukkueesta vähän sen, että miten, se, miten ne kisantut sitten menikään, nimenomaan alkusarjaosalta, osalta että puhutaan sitten tuolla puoliväli kun niitä ennakoidaan, niin vähän tarkemmin isoista sitten vielä lisää. Mutta tota <köhö> lähetään tietysti Suomen lohko edellä. Itävalta jäi viimiseksi putos viidellä pisteellä. Millainen maku sulla ja Itävallasta noin yleisesti ottaen?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 Tehdään sen eteen, että sitä voisi välttää, mutta tota, no niin, se on sitten aina toinen asia, että miten se käy, että se on mielenkiintoista, kun siellä Alpo Suhonenkin siellä taustalla häärii, että mikä se hänen panoksessa lopulta siihen tulee olemaan, mutta tota, no niin, mm. semmoisia viestejä on, että selkeästi niin on kahden passimiestä on luovuttu ja pyritään rakentamaan omaa, omaa ydintä ja omaa semmoista, niin, niin saa katto kuinka pitkälle se riittää tässä kilpailussa, mikä on kuitenkin kiristymään päin, mikä on vain hieno asia, se on sitten, että Mm. Varsin b kiso, joka, tai mikä se nykyään on, ykkösdivisioina, minkä ne sitä tällä viikolla, niin että mikä, se, mikä se todellinen taso siellä on. Että montaksi semmoista haastajamaata siellä on, mutta tota, joka niin kyllä mullekin on vähän semmoinen kuva, että se, ää, sen, sen rinnalla, että vanek teki muutaman pussin, niin kyllä se teki myös, näytti tekemään aika paljon hallaa sille koko joukkueelle, ja mm. on mielenkiintoista nähdä, että millainen, tai olisi mielenkiintoista tietää, että millaisena muu joukkue pitää tätä Mani Viveirosen päävalmentajan roolia, millainen uskottavuus sillä on tämän jälkeen, kun se antoi anto tähtänsä tehdä sunnille mitä lystäisi. Mm. Toki niin kuin ymmärrän, että pikkumaalle niin ne on elintärkeitä pelaajia, mutta tota, mutta, mutta en tiedä, maksuikin Itävalta sitten vähän kovaa hintaa siitä. Ei Vaneeko oikein, oikein noussutkin sujen aikana missään vaiheessa sille, sille tasolle, millä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 No ei se tuli itselle kanssa niin sana yllätyksenä, ei niin itselläkin se kuva, mikä vanekista oli, niin aivan kyllä toisenlainen, mutta häytyy kyllä sanoa, niin pitää katsoa kyllä nyt Buffalon pelejä sitten ensi kauhella pikkusen tarkemmin, että miltä se vanekki nyt siellä Pohjois-Amerikan kaukalossa sitten näyttää. Kyllä, mutta tuota, Itävallalle niin en mä nyt kauheasti povannukkaan, niin siihen nähden ajattelin, että mä, mä odotin, että se on selkeä heittopussi, niin kuitenkin pysty roikkuu mukana ja ottamaan, ottamaan pari voittoakin, niin se on ikäli niin kuin jää, jää sinne vähän posin puolellekin jotain, mutta kyllä minulla niin siis eniten just se vaneksi ihan liian paljon huomiota senkin takia, kun se on koko muun joukkoon aika hahmoton. Niin, totta, siinä muun joukkue oli kyllä semmoinen tosi, tosi hajuton siinä vielä vierellä siinä, että Kyllä, tuossa Itävallan kiekkollussa paljon on, on vielä kehitettävää ja toivottavasti lähti se kehitys että, että ne maajoukkueen olevat pelaajat pääsis pikkusen kovempiin sarjoihin kehittymään oikeasti. Aika paljonhan sieltä ilmeisen Itävallasta on ollut yleensä tuonne pohjois päin sitä virtaa. Miten Pohjois-Amerikkaan päin, mutta tata, no, niin ilmeisesti tykkäävät siellä omassa sarjassaan kuitenkin olla. Että... Joo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 Niin, niin, niin ei se nyt mikään kauhean hyvä voi olla, mutta et se olisi aika odottavan odotusten mukainen, niin en mä tiedä, oleko ne vähän reiluakin, mutta annetaan kutonen. No, no niin, eli kutosella, kutosella lähit liikkeelle. Mie kyllä, mie kyllä kansi teet painusin, mie ja kutosen välillä arvoja.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 ja teidän pitää palvella tätä joukkuetta joukkue ei mm. palvelle pelkästään teitä että tano, niin, tai Nimenomaan. häntä häntä ja tässä kuit... tapauksessa ja kuitenkin se että koko muu joukkue niin kuitenkin kattoo sinuakin ottaa sinusta sitä mallia ja menee sen sinun sinun fiiliksenkin mukaan tosi paljon siinä koska kyllähän kuitenkin tuonne vanek, vanek, Vanekin tasoinen kaveri niin kyllähän sitä joka jätkä siellä varmasti ylöspäin katsoo. en tosin tiedä kisojen jälkeen enää kattoako mutta niin, Vois. nimenomaan, että et mä tuossa Twitterin heitti sattui kyllä tekemään maali joka kerta melkein, kun mä heitisin, niin jotain <lipäätä> hilkeetä, mutta et jossain kohtaa niin just että et, et viittasin just tähän, että mitä se Itävallan mummaajoukkoja mahtaa ajatella, että tää kaveri saa vetää vihkoa ihan täysillä tällä, että mitä helvettiä, ei se nyt ihan tasa mennyt kaikki nallekarkit. No ei, ei tosi anka. Sitten otetaan valitettavasti minun mielestä lohkon seitsemänneksi vastaan. Ja nyt tämä kertoo kuitenkin, kuinka kiharana tämä lohko oli. Että seitsemälläkin pisteellä Ranska ei vasta siellä seitsemän. Minun mm -hmm. tota, no, niin, mielestä Ranska on, on, oli piristävä joukkue sikäli. Et, tota, no, niin, ei nekään lähtenyt, siis toki ne pelasivat aika isompiakin vastaan, mutta et, ei ne lähtenyt pelkäämään. Ja minun mielestä hieno kruunu venäjä voitto siis, Sääli vaan, että se Venäjäpeli osui vähän väärään paikkaan sikäli et sitten ei oikein riittänyt enää jälkeen paukut peleissä ihan oikeasti tapella, tapella pisteistä ja ehkä jopa puoliväliä paikasta, niin et tuntui, että tuntuu, että ne sai niinku vähän liikaa liian nopeasti tietyllä lailla. Et, mm -hmm. totano, niin, <köhö> siihen se olisi ollut hyvä, hyvä päättää turnaus, mutta niin, sitten kun sitä piti vielä jatkaa, niin muun muassa toi, oliko se nyt... Hetkinen Latvia, kun vastaan ne rähmis tuota, no, niin, lopussa. Joo, niin, pelasi kaksi, kaksi erää pelasi tosi huonosti Latvia vastaan ja päätyivät häviämään pelin, niin siinä ne vesittivät omat saumansa, mm. jenkkiä vastaan käyken kulkana. Mutta täytyy kyllä heittää semmoinen, että mistä mä olin ehkä pettynein Ranskassa, niin, niin tuntuu, että jotenkin aika nyt taisi ajaa vähän ohi että Cristobal että et, et ei se kyllä ollut semmoinen kantava voima siellä maalilla.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 Pari vuoden takaisessa kunnossa näissä kisoissa, ja miten Ranska nyt pelasi, niin paikka ei mikään mahdottomuus olisi tosiaankaan ollut. Ei, mutta tämän jälkeen, keten täytyy totta kai kysyä, toki mä mietin sitä heti sen pelin jälkeen, kun mä näin seuraavan ottelun valinnan, niin on se mun mielestä nyt sikäli käsittämättä, että en mä nyt tiedä ehkä kaikki aikojen voitto, mutta kuitenkin niin pitkään aikaan suurin saavutus, sen torjuu kolmosmaalivahti Hardi, joka sitten ei sinne näin niin minuuttiakaan melkein jäällä, niin on sekin vähän outoa. No, no joo, se kyllä, se kyllä aika ouvolta ou vaikuttaa, että kaveri ensin Venäjän supertähet saapii tylsistettyä siinä ja sitten ne enää pääse kentälle pelaamaan. Siis vähätyy kyllä ihmetellä. Joo, että se on vähän tuommoinen, niin, kuin, niin kuin kohta tuossa puhutaan. Jenkeistä niin vähän samantyyppinen maaliwahtipeluutus, että, että näköjään päätettiin, että huolella mennään vaikka heikoille jäälle ja katsotaan sitten, kuinka käy. Että, että, siitä täytyy kuitenkin olla tyytyväinen niin kuin Suomessa, kun pelaa niitä turnauksia, milloin sitä yksilkeitä ei ollut, vaikka 10 vuotta kaperi. Niin kuitenkin niin siihen uskalettiin reagoida turnauksen keskellä, jos sattui huono peli alle, niin ei sitä jääty miettimään vai että oli uskallusta, että esimerkiksi muista hieno niin on tämä vuoden 2000 bronssivitali, niin ää, ottelun voitti, debüytti maajoukkueessa maajokkuessa Pasi Nurminen, joka lyötiin heti ensimmäisessä kertaa askiin kolme viikon, mitä, kolme, neljä viikon tauon jälkeen ja bronssipelissä. Joo. Että tota, no, niin, et, et, niin siinä ehkä Ranskalla meni vähän puihin, että ei uskallettu jättää, hyöttiä penkille, mutta tota no niin, sekin on tietyllä lailla ihan ymmärrettävä, koska on niitä joukkueen tähtipelaajia, mutta tota, ei vastannut huutoon. Ei vastannut huutoon, ei, ei missään nimessä. Mutta kyllä mä annan Ranskalle heti, heti huomattavasti paremman arvosanan, koska tota no niin, se, ajatellaan yleisiä odotuksia, että Ranska ja Ranskan jääkiekkoilu, niin ei sitä kukaan kauhean korkealle nostanut. Me oltiin ehkä vähän ylioptimistisiakin mm. tietyllä lailla, mutta tota no niin, kyllä Ranska vastasi aika hyvin niihin niin odotukseni. Kyllä mä heitän Venäjä-peliin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 Toivotaan näin, toivotaan näin, se olisi hienoa asia, että niin kuin varsinkin ajatellaan iso maata, isoa väestöpohjaa, urheilu, urheiluperinne siellä on aika kova monissakin lajeissa, niin tota, olisi hienoa nähdä, että siellä niin kuin jääkeikko ottaisi uutta jalaisia just tämmöisissä maissa, missä se, ei, missä se on aika jaloissa mm -hmm. siellä, niin että sieltä niin nostas päätänsä ja yhtäkkiä niin saisi lisää lisä huomiota, ja myös lajille edes paremmin, niin se on, se on, siis on, se on vahvuus kaikille. Että tulisi niin kuin <köhön> no, jos on liikan kannalta, niin, niin ehkä siellä seuraa että ei todellakaan ajattele, että, tot, että, että, että olisi hienoa, että Ranskan liikastakin kehittyisi kova, kova liika, mutta etkä en, entistä enemmän kilpailua, mutta, mutta, mutta, mutta ranska ei sovi aliarvioida, mun mielestä toivon mukaan se jää vihdoinkin nyt takaraivoa, että kyllä se on, Ranska ansaitsee kunnioituksen. Ehdottomasti, ehdottomasti ansaitsee. Sitten joukkue, joka kans... Oli tosi, todella kaksijakoinen turnaus, eli Latvia jäi siellä kuusi lopulta. Kiusa seille Suomeen mainiosti, Sitten, tota, no, niin pystyi nappaa kuitenkin pari voittoa, oli pitkään putoamisuha alla. Mutta tota, hoiti hommat himaa silloin, kun niitä eniten tarvittiin, eli onnistui voittaa Ranskan ja napsimaan tärkeitä pistettä siitä, että paino lopulta Itävallasta ohi. Odotettiin Itä, Itä, ää, Itävallalta, kun Latvialta odotettiin muistaakseni kumpainenkin. Paljon, paljon enemmän, mm -hmm. mitä lopulta ei käteen. Mä odotin, että se olisi onnistunut Slovakia haastamaan oikein kunnolla. No, niin kuin tasaisuudessa sikäli sattuu, että se nyt nimenomaan Slovakia voitti. <tuh> mutta tota, ei riittänyt kuitenkaan pauku tällä kertaa, mutta onnistu pitämään Haasaria paikkansa. Mutta jotenkin niin. <köh> kyllä, mä ihmettelen, että mikä Latviaa vaiva siinä alkuun. Mä, mä, en, mä en käsitä sitä, koska mun mielestä joukkue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 Hienosti kuitenkin Latvia sieltä vielä kokosi ja otti tuon hienon Slovakia-voiton kuitenkin. Pystyi siinä mielessä haastamaan sen. Ja... Mutta että paljon, paljon jäi kyllä näkemättä Latvialta, mitä, mitä odotettiin kyllä. Että ite, oli se odotusarvo, oli, että kyllä Latvia Slovakian kanssa hyvin hienosti, tai oikeastaan Slovakian kanssa nimenomaan taistelee sitä puoliväliä erää paikasta, mutta nyt ei vaan paukut jostain syystä riittää näitä. Kyllä. Mutta tota, hoitivat itseasiassa kuiville, mutta et, ei tuohon mun mielestä tyytyväinen voi olla eikä saakaan olla. Et, ei, ei. Että tota no, niin, kyllä mä siellä täytyy vähän mun mielestä miettiä, että mikä tää, onko Ted Nolan ihan oikea kaveri sinne penkin taakse lopulta kuitenkaan. Mutta tota, kun vertaa siis, kun on nähnyt sitä temi KHL-sä mestaruuden voittanees Naroksin Latviaa ja hänellä oli kuitenkin mun mielestä huonompi materiaalikin käytössä, niin mm -hmm silti kuitenkin pystyy paljon parempaa, niin tota, joku, se, joku elementti siitä puuttuu, mutta tota, no, niin ovat jatkavat edelleen a ei siinä mitään, mutta mä, kyllä mä kutosen heitän tähänkin pöytään, että ei, ei pysty enempää. Ei, ei tosiaankaan enempää, kutonen, kutonen on täysin sopeava arvosana tälle joukkueelle minunkin mielestä, Kans ja taas voi peilata niihin, että ennakko-odotuksiin, että olisi, olisi odottanut Latvialta todellakin hyvää turnausta, mutta nyt se jäi sinne tyydyttävään ja huonon rajaseuduille. Tästä kyllä pitää roimasti lähteä Petrahmaan ja jotakin peliliikkeitä tekemään. Tuo lohko viiden siellä jäikin sitten sikäli mielenkiintoinen porukka, eli Saksa, että mä en odottanut nyt yhtään mitä se viime vuoden Sirkuksen jälkeen, ja en muista sanoinko viime jaksossa, mutta tota, varsilta varalta niin sanotaan nyt uudemman kerran niin, että Kyllä mä ihmettelin sitä, että saksalainen pallolijoukku ei ollut organisoitu, että kyllä sillä on jotain pahasti vialla, mutta tota, nyt, nyt näyttää, että siellä on taas vähän järki palannut taloon, vaikkakin valmentaja näyttää mun mielestä ihan poliisiopiston hahmolta. Se oli se, se kilpailevan poliisiopiston niin tämä kapteeni Mauser tuli sitä mieleen, mutta tota, no, niin... mikä se hahmo nyt olikaan, mikä, mikä kom kommarikomissari siellä ollutkaan, mutta tota, kuitenkin... Niin... Niin, tota, ää, Saksasta niin sen verran, että siitä huolimatta, että, että vaikka sanoin viime jaksossa, että, että pidin sitä monella tavalla lohkon parhaana joukkueena, niin se oli pikkasen silmän lumetta sen eteen, että kyllä mä, mä joudun antaa pyyhkeitä siitä, että, että Saksan pitäisi opetella semmonen, tai Saksan pitäisi pelata sellaisella tavalla jääkekoa, mikä muuntautuu paremmin siihen tilanteeseen, kun sun pitäisi oikeasti pystyttää se peli haltuun. Et siis se oli paras joukkue ja sitä kantaa, että se pelasi parhaiten tota altavastaa ja lätkää. Mutta sitten taas kun Ranskaan, joka kuitenkin yritti haastaakin vähän sen ja muuta, niin Saksalle ei välttämättä ihan siirittänyt paukut, että se oli aika puolustusvoittainen pelityyli. Ja se joukko on rakennettu siihen, että siellä ei ole mitään muuta sitten, jotenkin, niin kuin sitten jotenkin jotain elementtejä kuitenkin puuttu. Ehkä se, niin se vastaisku pelaaminen ei mun mielestä ollut ihan niin vakuuttavaa kuin aikaisemmin. Että ne oli semmoinen niin kuin joka väkisin pusersi ja maalit jollain tavalla. Mm -mm. Mutta tota, sitten siihen nähden, että vertaisia vertaasin gruppin aikaan, niin Saksa oli aika vaarallinen joukkue myös. Mutta toi ei ollut ihan niin vaarallinen porukka, ja tosiaan se ei osannut hallita pelejä. Ei osannut. Että nimenomaan niin kuin sanoin, että mä olin Doonarijoukkue, joka tosiaan niiden työhalareiden avulla sai ne muutamat maalitana räppästyä. Ja vaikka Saksalle ei itse hirveätä ottanutkaan siltä joukkuelta, niin. Kyllä se vaan tuota, heti ensimmäisessä pelissä hienosti Suomenkin pysty sieltä haastamaan, mutta enemmän olisin kuitenkin vieläkin oottanut, että saksallisuus Saksa pystynyt, pystynyt esimerkiksi Slovakiaan ja jopa USA haastamaan, mutta tuntuu tosiaan, että se vaarallisuus on kyllä kadonnut tästä joukkuesta, niistä gruppin ajoista. Niin nimenomaan se vaarallisuus on hävinnyt ja on semmoinen elementti siellä, että mikä sieltä nyt puuttuu. Mä veikkaan, että siinä osa saattaa olla se, että se joukko on kuitenkin aika aika pitkään sama. Niin, Semmoista jalkanopeutta se kaipaa. Se vähän niin kuin uutta vertaa ehkä. Mä en tiedä, miten hyvin Saksalla on tulossa nuorempiä pelaajia sinne, mutta tota, kyllä niin kuin, jo, niin kuin puhutaan, että jokaisen joukkueen runkoa pitäisi uudistaa, ja silloin tätä joukkueen runkoa ei ole kauheasti uudistettu muuta kuin ikävien tapausten myötä. Ja sitten tietysti sen myötä, että esimerkiksi Korbinin holzer pela, NHL, jos mun pitää lähinnä tähän, Esimerkiksi tämä nuori pakki Dietrich, joka kuoli siinä onnettomuudessa, joka oli todella puolusta puolustaja mun mielestä, että mä tykkäsin tosi paljon siitä pelaajasta esimerkkinä. Ja sitten, jos Dennis Entrasi ura vähän laskuun, niin ei koppi tarttu samaan että et, vähän, niinku, vähän, ni, just vähän niinku jätkät hidastunut ja vähän urat lähtenyt laskusuuntaan ja tämmöistä näin, niin tota, sitten jotenkin se kun kaikki palaset löydä yhteen, niin se ei enää olekaan enää ihan niin korkeasi summa. Että nyt tarvitaan vähän nuorempia jalkoja ja vähän uutta jälleen rakentamista vähäsen taas. Vähän joo, että vähän niinku pitää paloja, paloja vaihdella. Mutta tota, siitä huolimatta, niin kyllä mä silti annan ihan hyvän numeron. Et mennään... tämä on semmonen aika perus seiska mun mielestä. Joo, kyllä tämä...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 että milloin se alkaa se jälleenrakennus, jälleenrakennusprosessi tulla Saksan muuallakin. Niin, ja onko niillä vaihtoehtoja? Niin. Että onko tämä tosiaan Saksan absoluuttiset parhaat, ja sitä ei ole niin taustatukea tulos? Niin. Ja se ikävä sinänsä, että jos sieltä ei ole olet tulossa, niin se on, sitten, se on sitten se kuuluisampi, paskempi mäijä. Kyllä, mutta tota, jos sieltä ei tosiaan tulossa, niin tässä sitten maksetaan viimeistään hintaa siitä, että et, tota, no niin, Dellissä on... Siinä on niitä kolmannen luokan kanukkeja aika järjitön määrä. On oh joo, kyllä. Tota noin, niin, no, joka tapauksessa niin, niin paljon, paljon, paljon parempaa merkkiä, mitä viime vuonna. Kyllä se kummasti näyttää. Et, jos jouk... Tässä mun mielestä tulee siihen, että kun joukko on pysynyt samana, ja joka tuo kuitenkin omat mausteensa, niin kyllä täytyy sanoa, että Köllikerillä ne oli viime vuonna aika pilantuneita verrattuna esimerkiksi korttiina. No joo, ehdottomasti. Ehdottomasti onhan tämä huikea parannus viime vuodesta Saksan joukkueille, mutta sitten aina kuitenkin varmasti sielläkin siihen koko ajan vaan peilataan siihen grup, grup, grupp grupp. Grup. No, e eikä syyttä, eikä niin. syyttä. Hienoa työtä teki Uwe. Kyllä, että siellä on niin kuin me, mun aikana mitä muistan, niin on niin kuin kaksi valmentajaa ollut ylitten muiden, ja ne on Uwe Group, ja sitten oli Hans Zah, joka palautti Saksan sieltä ihan pohjamudista, sitten taas tappelujen puolivääräpaikoista joka vuosi. Mutta tota, noin niin, tässä kun Saksan kohdalla täytyy kyllä mainita myös tämä, että ilmeisesti kun Kortina on saanut hyvää työtä tehtyä, niin hänen pitäisi nyt sitten luopua tästä Münchenin valmentajapestistä, mikä on sitten taas mun mielestä, että Mun mielestä Saksa, Saksalla ei ole varaa lähteä tällä tavalla valikoimaan. Että mä ymmärrän sen ajatuksen, että se pitää olla kokopäiväinen valmentaja siellä, mutta tota noin niin, <köhö> ei se voi noin mennä, että joka kerta, joka kerta kun Valmentaja haluaa oikeasti tienata siellä työllään. Ja tota no niin, haluaisi mut haluais kuitenkin jatkaa samalla, kokisi pystyvänsä jatkamaan samalla, niin se heitetään pois. Ihan tommosen periaatteen takia, että et, et periaatteet periaatteen vuoksi ei oo mielestä hyviä. Mm, totta virkut. No joo, sitten Slovakia, jota mä heitin jopa putoamaan putoamaan pois puoliväliereistä ja menemään tuonne Siolev jopa kuusi saakka. Ei se nyt ihan kauhean kaukana ollut lopulta, mutta tota vähän lähti romahtelemaan päin, että jälleen kerran, niin tullaan korttia pelaten, mutta on tota no niin mitä sä luulet oikeasti, että mitä tuossa Slovakiasta jää jäljelle nyt tuossa noin kohtaa, että musta tuntuu, että että et, et tota, mä en vaan usko tohon porukkaan, tai tohon tohon maahan, että se on niin kun nytkin siellä on niin kun nimenomaan is, okei okay, isot tähdet johtaa sitä porukkaa, mutta tota no niin mitä niiden jälkeen? Mun mielestä se näyttää aika ontolta ja että ehkä tämä on niin semmoisia viimeisiä suorituksia. No kyllä tämä alkaa siltä pahasti vaikuttaa, että ne on ne nuoret lahjakkuet, mitkä Slovakkiallakin tuntuu aika pahasti nyt puuttua. että mistä löytyisi ne uudet suuret nimet sitten tätä maata kannattelemaan. Että sillä sillä sarakkeella niin kyllä tämä aika huolestuttavalta Slovakkian kannalta näyttää tällä hetkellä. Että alkaa olemaan näitä viimeisiä saumoja, kun on jotakin... Jotakin niin mahdollisuutta kunnolla pärjätä tässä Joo, siis eikä vakuuttanut mua oikein millään tavalla missään vaiheessa. Ainoa minkä takia ne voitti viimeisenä päivänä USA se puoliväriä, koska USA onnistuu olemaan paskempi. Niin. Ei siis ihan, ihan oikeasti. Tota, ei sinä mielestä sen enempää ei ne pelillisesti mitenkään dominoinut sitä, sitä sillä tavalla. Ja jenkit on vetänyt aika puolivaloilla mun mielestä koko turnauksen. Siihen nähden mitä sieltä mun voisi olla, tai ehkä se on se taso tasojen tiedä. mutta tota, kuitenkin niin Slovakia, niin puoliväli paikka on kuitenkin se, mistä pelataan, sen ne sai, joten kyllä se täytyy semmoinen Seiska Puokki sitä heittää, mutta tota, no, niin ei se mitenkään erityisen vakuuttavaa ollut. Mutta kuitenkin, kun ajatellaan kuinka tasainen Helsingin lohko oli, niin se on suoritus sinänsä, että ne on tuolla, varsinkin kun ne pudotti kaksi tosi pahaa peliä. On nimenomaan Seiskan arvoinen suoritus minun mielestä, että ei tosiaankaan voi tyytyväinen olla Slovakialla ja...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 Toivon, että tämä ei ole ainoa, että jos me tekään yksilmän, että no nyt meillä on kohdan niin nyt, että sehän on vaan laastari. Että nyt tarvitsisi saada tukittua sieltä. Ihan sama, mitä Suomessa on, on tehty ja pitää jatkaa ja mennä vielä syvemmälle siinä, niin että valmentamista ja keskitytään niiden pelaajan kehittämiseen. Sama pitää tehdä just Slovakkiassa ja Tsekissä, missä on myös nämä varauksmäärät romahtanut aika pahasti. Hmm. Mutta tota... En tiedä, katsotaan mitä siellä tapahtuu ja vaaditaanko korpivaelluksia tai jotain tämmöisiä, katsotaan nyt, Mutta tota, mut, mut kuitenkinhan perus, siis okei, okay, lähinnä tässäkin täytyy puhua, kun puhuu näin, niin vertaa siihen vanhaa slovakkiaa, niin, niin puhutaan totta kai kahdesta eri joukkueesta, mutta tota no, niin, sitten taas se, että kun peilaa sinne, niin, niin kun, tässä kun peilaa vastustajia kohtaan, niin ohan toi kuitenkin edelleen siis. Se slovakialainen, niin kuin nämä, nämä nimettömät harmaat niin on nekin lopulta niin kuin perustaitavia ja se ei sen niin mitenkään toivoton se tilanne ole, mutta totano, niin jos ne aikoo edelleen isojen kelkassa pysyä, niin sitten se sitten näyttää pahalta. Niin, siihen, siihen junhaan pitäisi kyllä äkkiä päästä, äkkiä päästä pistää resina oikein kunnolla vauhtia ja päästä ottamaan sitä kiinni, mutta tällä hetkellä vaikuttaa, että välimatka alkaa olemaan jo pikkuhiljaa liian pitkä, että... Nopeita toimenpiteitä tosiaan, mutta varmasti tämmöinen, että muuten, tai muuten se kohtalo varmasti on se, että sitten tulee tämmöinen satunnainen kiusaaja tästä Slovakkiastakin, joka lähinnä tappelee, tappelee just tuommoisia Saksaa, Saksaa vastaan tällä hetkellä, jossakin vaan se ei enää silläkään pärjää sitten okei missään vaiheessa. Niin, jähtäväksi jää. Nyt kun ne on näin vittu, niin ne voittaa varmaan maailmanmestaruuden. <sum> to todennäköisesti. <sum> Okei, okay, otetaan se lohkon kolmonen käsittely, eli USA. Ää, kuten jo aiemmin mainittua, käsittämätöntä maalivahtipelutusta. Siellä on sun poiminta, John Gibson, joka on ollut... Onko se kaksi peliä jäällä ollut jo aivan loistava molemmissa? Aivan huikea, aivan huikea. Ei mitään epäilystäkään, siis jos mä valmentaa, niin mä sanon antanut penille melkein lentolipu, että sä voit lähteä oikeastaan kotiin ja ei me tarvita. Mä menen vaikka kakkosmolariksi jos tarvitaan. Joo, siis aivan käsittämätöntä ja varsinkin tuo Slovakia-peli oli semmoinen kyllä multihuipentuma tässä. Oi jumalata, pisopin poika heitti kyllä imurin päälle oikein kunnolla. Oi, elämään kevät, kyllä siinä taas jo... Floridan palmut, vain pyöriä kaverilla mielessä siinäkö. No, ei, ainakaan, ei ainakaan peli ollut mielessä, eikä ainakaan kiekkoja sen pysäyttäminen. Siis herra ei estä sen tämän. Käränneen nopeasti ne maalit läpi. Oikein neljännellistä, sitä ei voi syyttää, kun se oli jo vaihdossa. Mutta totta, no niin. Mut siinä ensimmäisessä 15 sekkaa pelattu kaveria, niin silloin varttia-aikaa siellä maalin takana katsoa, minne se syöttää. Ja joka ikinen maalivahti tietä, pitäisi tietää, mitä se tekee, kun se menee sinne, eikä jää sinne kattelee ja kikkaileet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 Siinä se heittää sen kiekon päin Kopetskia ja sitten Radio kiittää maalidessa ja koko Suomi kiitti siinä kohtaa, mitä mitään penneä. meille lohkovoitto tässä. Kyllä, ja sitten vielä se seuraava maali, jonka pissottisitte käytännössä itse maasi sisälle. Ai, se, se, se oli se kaikkista se se siis melkein Ei nyt ihan nollakulmaveto, mutta just tämmöinen, että heitetäänpä kiekkomaalle, että saadaan syökkäyspää aloitustyyppinen juttu. Se vetäjä ei ikinä uskonut, että se menee sisälle. Siis se jatkaa joku kolme metriä pitkää, varmaan neljättä leveä tai tota mutta, tuota, no, niin se heitti niin kuin itse siihen ihan niin, niin, niin, niin kuin tiiviiksi kuin voi olla siinä etutolpalle. Ainoa reikä, mikä sillä oli, oli siellä niin kuin pikkasen jalkojen välissä. Sitten se omalla räpsällään suunnilleen ohjaa sen kiekon sitä mienestä ja mahdollistaa välistä sisälle. Mä en, siis se, se vaatii jo taitoa. Sä se on aika helkkari, hyödytön taito. Se on, se on kyllä juurikin tätä. Että kyllä siinä vaiheessa jälleen kerran Suomi erittäin syvä kumarrus. Bishopinbeniä kohtaan. Kiitos. Kiitos tästä. Joo, siis oli se kolmaskin. Se oli tämä, että öö, peli, peli pyöri toisessa kulmassa, niin kaveri suunnilleen niin lähtäisiin persiösi siihen etutolpaalle. Tein varmaan ehdi takatolpaalle, jos syöttö tulee. No mitäs, mitä tapahtuu? Tietenkin syöttöhän tuli ja maalista noin 98 prosenttia tyhjänä, vaikka siellä pitäisi olla maailman isoin jätkä edessä jossain <hys> kohtaan. Ei paljon kerinnyt. Ei, ei kyllä paljon kerinnyt. Että... <hys> kyllä tuo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 nollata sitten myöskin, että on se kyllä käsittämätöntä, miksi tuo Slovakia-peli ei sitten Gibsonille mennyt. <lösh> siis kyllä jos... Ei, kyllä jos... ei riitä, ei, riitä <lösh> ei, ei, ei, kyllä ilmeisemmin. Hätä kyllä sanoa, että varmasti tuolla Rapakon takana, niin Anaheimissa, Anaheimissa varmasti myhäillään tyytyväisenä, ainakin kun noita Gibsonin otteita on kyllä katsonut, että ei tässä pojat ole tulevaisuudessa tuolla maalinsuulla kyllä minkään, minkään sortin hättää. On, on se kyllä huikea lahjakas kaveri kyllä kysseessä, ja jos ei Gibsoni pelaa kyllä Venäjää vastaan, niin voi jo melkein samaan tien tuomita sitten jo USA siinä häviäjäksi. Eli toden, todennäköisesti, jos Bishopi siis pelaa, niin se on nolla peli. Taasko tänä en... saattaa. Joo, nimenomaan, mutta kyllä mä sitten huvittaa ajatus siitä, että, että jos se olisi mahdollista, mä nopeasti on aika ottelukaaviosta ihan heti miten se menisi niin, että USA ja Kanada olisi realistisesti vois kohdata vielä, mitä ajatteli Steve Weiserman siinä kohtaa, kun Kanadan pojat, Kanadan pojat hänen, hänen niinku, seurajoukkojen ykkösmaalivahti ihan, ihan kylmäksi siellä, niin varmaa, että tämä oli hyvä veto muuten, että meidän lupaavan konakerin pojiin ja otettiin tää kaveri tilalle, ja, joo. Joo, <tos> <tos> <tos> <tos> Tätä, miten se Lindback, kai se muistaa reenata. Ei, ei, ei aleta myymään sitä ainakaan vielä kyllä, että näin se on, näin se on parempi tehdä. Joo, ei vaihinkaan se ainoa maailmaa totta kai eriä. Tuota, mun mielestä Jenkillä oli vähän muutenkin alkuun vaikeukset ton ison kaukalon kanssa, ja jotenkin niin kuin ää, Tässä on niin kuin semmoinen porukka taas jotenkin, että ei ne viimeistä rutistusta saa siihen pelaamiseensa. Että se voisi pelata parhaimmillaan huikeat jääkiekko, mutta jotenkin semmoinen vähän niin kuin niinku se Venäjäpelissä se kummallinen 3-3 tilanteessa luovuttaminen ja mm -hmm. sitten tota noin niin... Et että ei, ei siinä niinku semmoista heittäytymistä semmoista heittäytymistä oikein ollut. Et sen takia se on ollut mulle pettys jos mä odotin jenkiltä, että niinku raika, raikasti, raikasti alkaa nuorekasta meininkiä, sellaista kunnon ilmet. Mutta ne on vähän niin just... Se, sillä tavalla, niin Kanada on syytetty aina, tavallaan niin kuin, ne vaan luovii läpi noita pelejä. Se on, se on tavallaan väärin, että niin kuin noin, noin hajuton joukkue kuitenkin niin pystyy hoitamaan noin pelit tuolla tavalla, niin se jotenkin vähän, ehkä oli vastustajankin heikkoutta sinä päivänä, että vähän niin tähdet on ollut kohdillaan, mutta et, tota, mm -hmm. mun vaikea uskoa, että ne voittaisiin Venäjään tuossa puoliväliin eräs. No, siitä puhutaan kohta, mutta... Tota, no, niin, en tiedä. Mitä sä löytät Jenkille arvosanaksi? Mä mietin vielä. Mitä me löysin Jenkille arvosanaksi? On tietenkin lohkoosa kolmas ja puoliväli erää paikka, mutta... Kyllä mä lähtisin ihan raakasti sinne... Mielähen sinne linjalle. Että itse asiassa voisin jopa pikkusen allekin minun mielestä heittää siihen seiska miinukseen. Että ei tämä minun mielestä kyllä edes tyydyttävästi... Oikein niin tyydyttävästikään ollut usalta tämä tulos, että... Just niin kuin sanoit tuon luovimisen, luovimisen tuossa, niin totta kai se tämmöiseltä tähtisikermältä aina, aina niin kuin, joo, osaa odottaa tämmöistä. Ei se ole mikään tähtisikermä, no niin. Tätäkin, sen takia se onkin, että se, on niin kuin, se tuntuu jotenkin, että tässä on niin hyvä esimerkki, että, että tämä laji ei ole aina ihan oikeudenmukainen tämmöisessäkään turnaukset. Niin, ei, siihen, siihen olikin juuri tulossa, että siis tämä joukkue oli just sen, siis sen hmm. näköinen paperilla, että tämä lyö ne taas niskaan ja alkaa niinkö tosi raivokkaasti taistelee ja rouhii ne pisteet kotia, mutta kun ei, ei se niin tehdy. Ei, ei, siis ne heitti kalsarit päähän ja pyyhki haalarella persettä sunnille sinne ja vaihtoi vapaalle monessa pelissä ja säälit, sääli, sinänsä et itse siitä. Niin, se on sääli, mutta kyllä mä kyytiä varmaan tulossa tässä, ellei sitten, eikä se Gibsonikaan yksin pysty jumalamoodikaan Jumala päällä tätä joukkuita kannattelemaan, kyllä vastaa. Ei siis, ja se mitä mä toivon sen, sen koko matsin kannalta, että Jenkkilö on nyt sitten niin kaiken pesä sit oikeasti, että, että sitä mä tässä eniten mietin, että onko siellä, löytyykö sieltä sitä sitä vaihdet enää. Hmm. Koko, koko surfan surfan koko alkusarja vähän niin kuin, että Suomi omaa siis oma tyhmyttää rähmisen pelin Jenkille. Suomi olisi pitänyt voittaa se peli mun mielestä ihan pystyy. Siis tota, ainoa mikä, niin se oli, siellä oli just kaksi syytä. Herra Gibson ja sitten kiekollisen pelin malttihukku täysin jossain kohtaa. lähti siihen Jenkin kohottamiseen mukaan, niin sehän palveli näitä. Niin ihan, to, ihan, ihan totaalisesti, niin ei siinä Siis se oli, se oli ihan niin kuin Suomen, Suomen tota, no niin kypsyiden puutetta, että ne hävisivät matsin. Mutta sitten just, että sitten näillä, niin ne on, jotenkin kohtas noi pienetkin maat just oikealla hetkillä. Mm -hmm. et niillä ei ollut sit niinku, siihen niinku sitä parasta peliä ei tullut vastaan. vastaaminen. Siis toi olisi kyllä hävitä monta kertaa, <hah> mun mielestä. Olisi jo, ei missään vaiheessa turnausta. Usa oli tosi tasapaksu. Se peli ei, niinkö, se oli just sitä surffailua läpi, ja... Kyllä jos ne nyt siihen luottaa, että nyt kun seitsemän peliä on mennyt ja nyt tulee se tärkein peli eteen ja mm. siellä sitten tulee se huikea tason nosto, niin kyllä aika, aika optimistisia siellä kyllä olhaan sitten. Se on, tota, siis, se, se menee jotenkin, siis sitä mä ehkä eniten tarkoita, että se menee jotenkin pakottamaan se peli. Että se ei ole semmoista, niin kuin mikä, mikä niin kuin ton profiilin jenkkijoukko että mä odotin, että nimenomaan, että ne on niin vähän alta vasta, ja ne tulee, ja niin nyt, nyt näytetään jätkät. Mm. Niin että, että, että jenkithän muuten hallitteen jääkieko, niin sitten sit se onkin yhtäkkiä tämmöinen, että, että no että, me ollaan hyviä, me tiedetään se. Ja sitten tulee, mutta tota no, niin, no en tiedä. En mäkään sen kummemmin, mä odotin tältä, että se olisi ollut lohkovoitos -taistellu. No taistelikin, mutta ei toltavalla, tavalla. Että se lähinnä niin tämä ristiinpelaamista ja muiden ansiosta, ansiosta kans tuossa tos, killuu ja niin poispäin, niin ei vakuuttanut kyllä liiemmin.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 Toi just semmoista niin tähtikultiakin koko olla ja voi. Ja mun mielestä viljelettinovia on menettänyt otteen tuosta porukasta. Ja mun mielestä se nähdä, tullaan näkemään entistä karumalla tavalla tuolla lumpialaisessa ensi vuonna. Tää ne selviää vielä, koska niillä on kuitenkin sitä taitoa kääntää näitä pelejä. Mm, nimenomaan näissä MM-kisakarkeloissa MM MM niin venäjä vielä pärjää. Mutta kyllä me jo ole jo, jo monen otteessa sitä spekuloinut. Et jo ensi vuotta, että Venäjällä on kyllä kylmää kyytiä kotiin tulossa. Koska siellä kuitenkin yleensä nämä muun muassa herra Jenkit ja sitten Kanadan joukkuekin, niin, jotka pelaa ollut, joukkueena, niin kuin myös moni muukin maa. Mutta Venäjä ei silloinkaan se joukkue olla, niin pitkä ja tie on tiedossa sielläkin. Joo, siis jotain täytyy tapahtua, tai sitten niin kuin et se, että... Sitten jättää pokkana tämmöiset kovalt ja kumppanit rannalle ja valita joukkue. Mm. Et tota, siis kun tää, tää se pahinta on, kun tää tarttuu. Tää tarttuu tää näin, tota. Ja sitten tämä niinku siis, herra jumala mua, siis miten niinku tekisi mieli niinku antaa ympäri korvia se, että jätkät huutelee jotain huutelee huolta tai perkeleen pepsipulloja kesken peliä siellä ja muuta. Ja sitten niinku se, sitten sit tätä, että... Mä en käsitä, miten ne tuomarit kuuntelevat sen Radulovin mustutusta joka tilanteen jälkeen. Se on mun mielestä ihan mahdotonta. Se jätkä ei kuulu kapteenisto, Kymppi, toinen kymppi. Heittäkää pihalle tuommoinen. Siis ei, ei sitä tarvi kuunnella. Ei sitä tarvi kuunnella. No, nimenomaan, että nyt ollaan taas sillä asia nyt että... Venäjä, Venäjä ei ole tosiaankaan ei, ei ole pelannut näissä karkilossa vielä oikein kunnolla joukkueena. Kyllä todennäköistä on, että ei varmastikaan tule. Vielä herra veli, veli Ovechkin ihan sieltä vielä tulee vahvistukseksi, mutta siinä nyt semmoista herraa. Yle Ilkka Palomäki kirjoitti tänään hienosti, että Ovechkin on se viimeinen ase, mitä toi joukkuet. <laughs> niin, nimenomaan, että taas tulee se yksi taiteilija lisää, joka... <laughs> joo, joo, ja, ja, ja kato, kato lähtö sisääntulon joukkueeseen kaveru tänään... Oma yksityinen jäävuoro kello seitsemältä ja lehdistilaisuus siihen päälle vielä. <tos> Kyllä. Ja siinä on muuten peliaikaa on luvassa huomenna ja rutkasti. Niin, mutta keltaan sen pois, Radulla vetää kovalt sukelta vai? <tos> niin, <kun> samaan, <tos> samaan kenttään ei kauheasti poikia pistää siinä. Ylivoimalla no. varmaankin sinne viivalle menee, mutta... Menee, se mutta... On... En tiedä, siis jotenkin tuntuu, että noin ekotonton on, ekot on ottanut valtaansa, siltä se tuntuu... Ja käy sääliksi niitä muutama oikein, oikein joukkuepelajaa, ketä siellä on, niin kuin nämä Sergei Soinit ja... Ja Lotsi Onovikin. On... Tämäkin kävi kyllä tosi paljon Ai, jos, Eipä vähän. Voi herra jeestas sentä. Maailmantähdet käytti sitä syöttölautana ja hyvä, kun antoi sarmapalo. Ja Se oli... häpeällistä. <tos> siis aivan, siis... Mahtava, mahtava nuori prospekti kyseessä siinä. Varmasti tulee New Jersey Devilsil olemaan häneistä vielä paljon hyötyä, mutta ei varmaan halua kyllä Iljan kanssa samaan kenttään. Kyllä, että. Ei, ei, <laughs> siis ei. Aivan järkyttävää, siis järkyttävää toimintaa. Edelleen siis tässä koitetaan nimenomaan katsoa tulosten taakse ja sitä, että, että tulokset on, tuossa niin kuin periaatteessa puhuisi Venäjän puolesta. Viisi voittoa, kaksi tappia, mikä sekin on harvinaista. Mitä mä tuonne heitin, että, että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 sitten kun Venäjä pelaa joukkueena ja jättää sen kaiken mussuttamisen, kaiken sen egoilun kaiken, jättää sen sinne, sinne koppiin ja tulee pelaamaan, niin se on ehkä maailman hienointa jääkiekkoa. Mm. Sen, takia, sen takia mua sapettaa tämä niin paljon. Että tässä niin kuin vedetään kaikki, että jääkiekko on joukkue, peli ja joukkueen etu on tärkeämpi, kun yksilöt Kaikki tämmöistä, niin siis mikä, mikä tekee mun mielestä hienoa, ja just tämä, niin kuin tämä yhteistyö, ja se just, että kun tässä niin kuin yksilöt ei pärjää, niin se on hienoa. Mutta sitten jos kun katsotaan, mikä määrä, Heitetään hukkaan lahjakkuutta mm. ihan pelkästään siihen, että et tuijotetaan pelkästään omaa napaa itsekyydyllä ja typeryydellä. Niin se, se on se, mikä tää ärsyttää niitä. Et ne olisi vienyt tämän lohkon ihan sataan olla pystyyn, jos ne pelaisivat joukkueena. Se on vaan fakta. Siinä oli kyllä. Niin Suomi-Venäjä-peli oli kyllä mahtavaa, mahtavaa katseltavaa. Kun siellä kyllä veli, veli venäläiset kyllä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 Miten se nyt sanoisi? Hierarkia ei ole lähelläkään tätä päivää. Mua valmentajat jossa viimeisessä peleissä vähän niin kuin antaa ohjeita, että sempata ja kaikkea, mutta tota, no, niin silti jotenkin tuntuu, että se... Toi miten se meni, että mä sanotaan, että... Potilaat johtaa nyt mielisairaalaan, ja se on hyvä asia. Mutta tota, en tiedä, katsotaan, toteutuuko oikeus tuossa puolivälijärässä, mutta tota, no niin, en mä Venäjälle, kun tuosta enempää voi antaa yksinkertaisesti, en, en millään. Toi on niin... Toi on niin... Hyi. <laughs> Hyi olkoon. Kyllä. Mielähän sillä tasaisen varmallaan seiska linjalla itse, että... Eihän tämä, tämä ei ole hyvää alkusarjaa ollut Venäjälle missään nimessä. Ei, mutta...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 Niin älkää, älkää rakkaat mussukat, kattoko torstaina sitä venäjä usa peliä ainakaan sillä silmällä, että hei noin takakarvataan. Sitä te ette tule näkemään. Paitsi, että katsotte jenkkipelaajia tietysti, niin, niin. Voi ehkä nähdä, voi ehkä oppiakin jotain. Tota, no, niin, Tämä tavallaan niin, on, että tämmöistä kaverit supertähtiä, niin se on mun mielestä, se antaa, antaa väärää kuvaa tästä lajista, mikä se ytimessä on. Tai ainakin mikä mun mielestä siellä ytimessä on. Et, tota, mä, mä uskon vakaasti siihen, että joukkueen etu on paljon tärkeämpää kuin yhden etu.